а от чуттєвості нема. Дерев'яні постаті зафіксовані в ті моменти буття, коли про плоть забувають, коли навіть драперії передають духовний злет. Мішель поцілував мені руку. Мабуть, він у такий спосіб висловив своє захоплення від збігу наших думок. Ми допили вино, і попри те, що він знову озвучив своє прохання залишитися, я пішла до себе. Дісталася свого помешкання галерею, яка підступно прогиналася під ногами, і відімкнула двері, освітлюючи мобілкою вхід до щелини. Була вже ніч. Я сподівалася, що після вина принаймні краще спатиму. І справді спала, не прокидаючись. Але саме тієї ночі мені вперше наснилося те неспокійне видіння, яке я вже згадувала на початку. Сновидіння, що подеколи навідується до мене і зараз. Жінка в старовинному вбрані Чогось хотіла від мене. Я пам'ятаю її міміку і жести, але не пам'ятаю голосу. Я була чоловіком у тому сні, бо пам'ятаю навіть вигляд власних великих ніг і стоптаних черевиків. Але найбільший сюрприз чекав на мене заранковою кавою. Хлопчик чомусь запропонував мені розповісти свій сон. Якби він таки змусив мене говорити першою, я б не повірила. Але першим розповів він. Йому снилося приблизно те саме, що й мені, тільки сукня в його жінки була іншого кольору. У вбранні переважала золота барва. З-поміж вражень тих днів, коли ми ще не стали коханцями, а хлопчик відвертішим, запам'ятався наш візит до Миколи Браницького, до якого порадила звернутися Дарина Костюк. Хлопчика повсякчас непокоїло череву жертви або серце жертви. Він намагався розвивати шизофренічну ідею про рентгенівський знімок в місту пінзелевих скульптур. Він не просив пиляти їх, боронь Боже. Я могла припустити, що він має якусь сумнівну інформацію. Бо цімто пінзель щось заховав у чреві жертви. Цей вислів можна вважати метафоричним. Тут може бути глибокий сенс, якого ми не розгадали. І тому я запропонувала, аби не виглядати повними ідіотами, спробувати з'ясувати в людини, котра врятувала від знищення скульптури Пінзеля, якісь факти його біографії, можливо, відомі тільки йому. Мішель погодився представитись письменником, який задумав писати книгу про Пінзеля. «Власне, так воно і є. Я напишу про нього книгу. Тільки спочатку треба про нього більше й довідатись. Що я й роблю з твоєю допомогою?» Я розшукала телефон Браницького, і він погодився на зустріч. То був старший чоловік, стрункий і сивий, до якого, попри його більш ніж поважний вік, Пасувало слово «гарний». У його геть нешляхетному захаращеному кабінеті був лише один стілець для відвідувачів. Тому ми обоє стояли перед його письмовим столом як школярі. Він теж стояв, скидаючись на суворого вчителя. Пан Браницький довго розповідав про те, як рятував скульптури «Пінзеля» І які з них де валялися, чекаючи на долю дров. І я перекладала Мішелеві те, що говорив сивий чоловік, досить недбало, бо той не робив пауз. Мішель ставив свої п'ять копійок, мовляв, скульптури, навіть дерев'яні. Якщо вони зроблені з живого дерева, ніколи не згорять і не згниють. Я переклала цю заувагу Браницькому, і той одразу прокоментував її. Можливо, так воно і є. Бо живе дерево Бог убереже від вогню. Як це сталося з жертвоприношенням Авраама? Пан скульптор звернувся Браницький до Мішеля. Пізніше я збагнула, що живе і мертве дерево – це щось із професійного жаргону сницерів і різдярів, який Браницький вочевидь знав. Я автоматично, як на конференціях, не вдумаючись,